Bé, comencem, com és habitual, fent-vos arribar a les activitats sardanístiques que hi ha des d'avui fins divendres vinent. Comencem. Avui a Cabrera de Mar hi ha una ballada amb la principal del Llobregat, és la festa del soci, a les 11.30. A les franqueses del Vallès, el Corró de Vall, la plaça de Can Font, també hi ha una ballada amb la música enregistrada, eh, a les 11.30. A les 12, a Barcelona, a Sarrià, Sant Gervasi, a la plaça de Joaquim Folguera, també hi ha una ballada amb la copla Rambles. A Montgat, a les 12, hi ha la flama de Farners. A Montserrat, a la plaça de Santa Marta, perdó, de Santa Maria, ja no ens hi veiem gairebé. a la plaça de Santa Maria, a les 12 del migdia hi ha una ballada amb la copla Sitgetana. Aquí a Palafrugella, a la plaça Nova, hi ha una ballada amb la Copla Vila de la Jonquera, a les 12 del migdia. A Camp de a la sala mmm, diagonal, hi ha també ballada amb la Flama de Farners, jornades de Germano del GEC i festa del soci, a les 16.30. A Vilallonga de Ter, a la plaça dels Països Catalans, a les 17 hores hi ha la Cople Tres Vents, Festa Major de Sant Martí. A Barcelona, Sant Martí, Carrer de Rogent, entre València i Mallorca, a les 17.30 hi ha la Cople Premià. A Terrassa, la Plaça del Progrés, a les 19 hores hi ha la Principal de Terrassa, Cornellà de Llobregat, al Parc de Can Mercader, a les 11, això, perdó, això ja és el dia 10, diumenge, demà diumenge, dia 10 a Cornellà de Llobregat, al Parc de Can Mercader. A les 11 del, del matí hi ha la principal de Llobregat i la ciutat de Cornellà, una ballada doble, celebra -ce celebració del 40è aniversari. A Caçà de la Selva, el veïnat de Montroig, a les 11 hi ha la principal de Caçà, és la plec de Sant Martí, missa i tres sardanes. A Barcelona, Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, hi ha la Mediterrània i la Berga Jove a les 11.15 a Sabadell, la plaça del doctor Robert hi ha la Nova Vallès a les 11.30 a l'Hospitalet de Llobregat, al Parc de Bellvitge hi ha una ballada amb els lluïsos de Taradell a les 11.30 a Barcelona, Sarrià Sant Gervasi la plaça de Sarrià a les 12 hi ha una ballada amb la Baix Llobregat em sembla que... No hem canviat de dia encara, no. Sí, perdó, a Cornellà de Llobregat... Sí. A Cornellà de Llobregat és el dia 10, diumenge dia 10. Sí, no, ja van ja bé, ja van bé. Aquí m'estic fent un embolic que Déu-n'hi-do. Continuem el dia 10, a Barcelona serà Sant Gervasi i a la Baix Llobregat a les 12 del migdia. A Baget hi ha una ballada amb la principal d'Olot, és la Festa Major, a les 12 del migdia, és això. A Cerdanyola del Vallès, a la plaça de la Bat Oliva, a les 12 del migdia, hi ha la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Festa Major de Sant Martí. A Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, hi ha la Jovenibola de Sabadell a les 12 del migdia. A Vilanova i la Geltrú, continuem demà diumenge, dia 10. A Vilanova i la Geltrú, Fira de Novembre, i a la Copla Catània, a les 12 del migdia. A Pau, i a la Costa Brava, a les 12 del migdia. A les 11, Ofici, i a les 17, Concert i Ball. A Sant Joan de Vilatorrada, a Sant Martí, la plaça de l'Ajuntament, Ballada amb la Copla Maricel a les 12 del migdia, Festa Major de Sant Martí, a Sant Martí a les 18 hores, concert de Santa Cecília a la, a la sala de Cal Gallifa. Eh, a Premià de Mar, si sí, que ens deixem aquesta. Premià de Mar a la plaça de la Cerdana, a les dotze del migdia hi ha la Cople Premià, és la vintena trobada de plecs sardanistes de les comarques barcelonines. A les Escaules, a la plaça de l'Era de Can Miró, hi ha la principal de Banyoles, a les dotze del migdia. A Jafre, també demà diumenge, hi ha una ballada a les setze millor dit, sembla que hi ha doble ballada, a les 12 i a les setze Continuem... Veiem... No, aquí encara... Jafra, ballada... exacta. Coples, intèrprets, ciutat de Girona. Ofici i ballada. A les 12 i a les 16.30. Bé, a Caçada pel Ras a la plaça de Sant Martí. Hi ha una ballada a les 12.30 amb la principal de Porqueres. A Llampalles... A les 12.30 també hi ha la Foment del Montgrí, una, una altre ballada d'ofici i ballada. A Vilallonga de Ter, a la plaça de l'Era, hi ha els Rossinyolets, a les 13 hores, també celebren la Festa Major de Sant Martí. Al Far d'Empordà, a la plaça de l'Església, a les 17 hores, hi ha els mongrins, a les 17, 3 sardanes, al local social. a Banyols de la Merenda, hi ha la Copla Tres Vents a les 15 hores. A l'escala, el veïnat de Sant Martí d'Empúries, hi ha una ballada amb la principal de l'escala, és el 46è aplec d'ermita. Això és a les 16 hores. A Sal, la pista poliesportiva. Hi ha la principal de Porqueres a les 16.30. A la Jonquera hi ha la vila de la Jonquera a les 17. A Paralada, a la plaça de la vila, hi ha la principal de la Bisbal, a les 17, a Taradell, el Pavelló, la Flama de Farnest, a les 17.30 en aquest cas, aquí a Palafrugell, hi ha la vila de la Junquera al matí, En aquí no, no ens marquen a un, però bé, suposo que ha deurà ser plaça nova, al matí, la vila de la Junquera, a Mer, hi ha la Bisbal Jove, a la Tarda, a Vilallonga de Ter, el dia 11, dilluns dia 11 a les 12 i a les 17 hi ha ballada amb la principal de la Bisbal. també se la festa major de Sant Martí a Elna, a la sala de festes continuem a dilluns dia 11 a les 15 hores hi ha la Nova Germanó i a Sureda, a la Catalunya Nord hi ha la Tres Vens a les 21 hores i això és tot el que hi ha no hi ha Perdó, perdó, perdó. a Vilallonga de Teres el dilluns dia 11, a Elna és el dilluns dia 11, i a Sureda, a la Catalunya Nord, és el divendres dia 15. Aquí, embalats amb el mateix dia tot, doncs no, no era tot el mateix dia. Bé, fins aquí aquesta relació dels llocs on hi ha ballades. Comencem amb una sardana que ens interpretarà la Copla Montgrins i és d'en Ramon Vilà, porta per títol Enèrgica. escoltat enèrgica una sardana d'en Ramon Vilà, ens ha interpretat la coble als mongrins. I ara escoltarem la principal del Llobregat amb una sardana d'en Josep Vicenç, anomenat Xaixo, que porta per nom, s'anomena Esclat d'Amor, és la principal del Llobregat. Hem escoltat Esclat d'amor, una sardana d'en Josep Vicenç, anomenat Xaixo. L'hem escoltat interpretada per la copla principal del Llobregat. El dissabte passat l'amic Jesús em va demanar una sardana, a veure si l'hi volia posar, i només faltaria que no, que s'anomena Badalona vora al mar, és de la Pepita Llonell i ens la interpreta la copla Flama de Farners, espero, no fa, no fa pas molt, Jesús, que també me la vas demanar i te la vaig posar. No fa gaire setmanes. Escoltem-la. He escoltat Badalona vora el mar, una sardana que em va demanar la setmana passada l'amic Jesús. Doncs espero, Jesús, que t'hagi agradat. La seva autora és la Pepita Llunell i ens l'ha interpretar la Copla Flama de Farners. Ara escoltarem la Copla Reus jove amb una sardana de l'Artur Ramos. Dins l'arbreda canta un rossinyol. És la Copla Reus jove. Hem ascoltat a la Copla Reus Jove amb aquesta sardana de l'Artur Ramos. Dins de l'Arbreda canta un rossinyol. Hem de fer una petita pausa, una mica de publicitat i ara tornem. publis d'informació local d' perfuggent i activitats previstes de l'agenda culturalultural per al dissabte dia nou. De les deu del matí a les dues de la tarda i a les 5 de la tarda a les 20 vespre al Museu del Suro, portes obertes. 24 de setmana de la Ciència i el dia de l'ennoturisme. A les onze del matí, al Museu del Suro fem una postal de suro. Amb el taller infantil, els museus surten al carrer. A les 2 del migdia a plaça nova, Audició de sardanes de tardor, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 5 de la tarda al Museu del Suro, Cluedo en viu amb Som Cultura, Misteri a Can Mariú al Recinte Fabril, de Miquel Meyer activitat gratuïta a partir de 8 anys. I a les 7 de la tarda al Teatre Municipal, Festa Petita de Palafrugell, concert homenatge al mestre Frederic Cirés, amb la coble Ciutat de Girona, preu 8 euros, ben anticipada a la taquilla del Teatre Municipal de Palafrugell. Sí. Aquest ha estat un servei públic d'informació local, de Ràdio Palafrugell. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat.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 a carrer Mestra Segrera número 9 de Palafrugell. No tenquem al migdia. I nosaltres continuarem amb les sardanes. Ara és la copla marinada que ens interpretarà una sardana d'en Francesc Mas Ros. La sardana porta per nom Badalona. Heu la Copla Marinada amb aquesta sardana d'en Francesc Mas Ros, Badalona. Ara a la ciutat de Girona amb una sardana d'en Francesc Joanola. Porta per nom Atractiva. És la Copla Ciutat de Girona. check he a la Copla Ciutat de Girona amb aquesta sardana que ens ha interpretat vaja, aquí, aquí el, el telèfon sona ens ha interpretat la Copla Ciutat de Girona sardana d'en Francesc Joanola, atractiva i ara escoltarem Els Mongrins és una sardana que hi ha un tros que és cantada és d'en Pere Bergonyon i el títol Avui he tornat són els Mongrins sempre he pogut parlar de quan anàvem els pares, Les hores de joc, la pen i la l'hambra. I és que jo he tornat a caminar perll de la plaça. He vist els carrers l'al campanar font de l'església. Des on heescut del topt de l'Enrica. Fa quasi trenta anys que la batejàrem, el cor fet un nus, l'has parit a l'aire, i és que jo he tornat al camí de casa. Vila de Molins de Rey, la del pont de Quins Arcades, són dotze molins reials, tan t'han fet anomenades. Pobillas de terra enudins, al vell mig de les muntanyes, al passar pel teu costat et somriu el Llobregat. Al passar pel teu costat et somriu el Llobregat. Ara he trobat el padrís de casa on seia parlar cada vespre amb mon pare i la vorera estreta per on passava, ma cosina Mercè quan m'acompanyava. També m'he aturat a recordar el vell teatre on el meu germà per Sant Miquel canta granada. Avui ja no hi són ni el pont el meu pare, al corre del temps m'ha tornat a casa. De tot he al trobar la mare que m'ha obert el portal com la vila i m'ador. Vila de Molins Barrer, de la del pont de Quins Arcades, són dotze morils reiats que t'han fet anomenada. Pobilla de Tarranguis, el vell mig de les muntanyes. Al passar pel teu costat et somriu en llumredat. Al passar pel teu costat et somriu allobregat Dins el cor, molins de rei Hem escoltat, avui ha tornat, d en Pere Bergonyón ha interpretat la cobla Els mongrins, Ja us he dit que era una mica cantada, una mica força Una mica de publicitat, ara tornem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 Futbol a Ràdio Palafrugell. Aquest dissabte, 9 de novembre, des de les 4 de la tarda, connectarem amb el Camp de Futbol Municipal de Castell d'Aro per retransmetre el partit Aro Palafrugell.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 1805. I nosaltres continuarem, ens queden pocs minuts, ens queden 8 minuts escassos, però encara tenim temps d'escoltar un preell de sardanes. Catalunya és la que escoltarem ara, de l'Enric Morera per la principal de la Bisbal. escoltat Catalunya de l'Enric Morera per la principal de la Bisbal. el que sí us puc dir és un missatge que he rebut i veu- ja deveu haver sentit el telèfon però aquest, aquest com que no és propaganda, ja el puc dir em diuen, aquest diumenge res de manifestacions ni protestes, anem a votar i després tot el dia a casa carrers totalment desolats i els qui ja sabem sols i avorrits pels carrers. Ell els els hauran enviat per no res. Fem un tortosa a tot Catalunya. Doncs fem un tortosa a tot Catalunya. I ara el que farem serà doncs escoltar l'última sardana d'avui. Cans de Materra. No la podrem escoltar tota. Ja ho sabem. <totipolls> Cans de Materres d'en Josep Marimón i l'estem escoltant per la Cople Sant Jordi, ciutat de Barcelona. ja us he dit, no la podem acabar d'escoltar perquè estem pràcticament a les 11. Hem de posar punt i final en aquests sardanes a la costa d'avui dissabte dia 9 de novembre de l'any 2019. Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. Ara les notícies de Catalunya Ràdio i després més Ràdio Paula Frungell. Déu siau amics.